це за бобон але все одно як наступити на неї неіснуючу дуже болить один музикант сказав що це як електрика ніхто не бачив її але освітлює ціле місто є любов вітю і є душа ми дурні люди Бо не розуміємо часом, що кожен має сам знайти собі те й друге. От я без любові, мов без душі. Валя пропала. Я точно знаю, що не побачу її. Може, воно й не треба нам бачитися? Отакі були проблеми у Василя. Вічно ті ж самі, але розділений між тисячами відглянусованих фото. Він вчорашній чи позавчорашній слюстер із Краматорська, а сьогодні найпопулярніший баритон, беріг у собі неклінність власної гідності, намагаючись не загубитися ні голосом, ні душею. Я берів його як міг. Ще берегли Василя друзі з робітничої юності, якими він надзвичайно пишався і яких приводив до мене при кожній нагоді що він сам себе беріг і безнадійно шукав жінку, що стала б йому дружиною. Носячи день у день перуки й накладні бороди, одягаючись у герцогські капелюхи з пір'ям і турецькі тюрбани, на сцені опери, поза сценою, Васий не зносив фальшу, навіть у вигляді традиційно закочених очей і заломлених у захваті рук. Ні, він таки не оженеться, мій Василь. Страх і непевність так зрослися в ньому з голодом до любові, що він і сам не знаходив виходу. І я не міг знайти. Хоч до газети пиши. Допоможіть, мовляв, шановні товариші. Ой, як мені тувалю шкода. Була б вона Василеві за гарну дружину. Так треба ж було трапитись в тій асамблеї лісорубній. Жінки відходять потроху, ще залишаються фото, слова, ще руки пам'ятають дотик до неї, а пам'ять береже голос та звички, але все це вже непотрібне. Валя теж віддалятиметься день по дню, доки зовсім не розчиниться в часі, помноживши Василеву сумовитість. У на міському майдані, в кімнаті, де радіо співає його голосом, а телефон безперервно дзвонить, від чого здається, що непрохані гості постійно стоять на порозі дому. Він любив цей стан постійної зайнятості, але раптом втомився ним, перемучився клопотами, які наповзали у дні, переповнюючи кожен із них повінця. Я розумів це, бо в мене врешті все було так само, хіба що інший голосив в телефоні. Я добре знаю відчуття, коли всміхаюся кому-небудь, і марно намагаюся переконати себе, що тепер ти вже маєш біля себе жінку, яка ласкаво і щиро зичить тобі добра. Здавалося, що Василь співає подумки. Так зосереджено він дивився перед собою, допиваючи пиво. Горло в мене боліло, і ми зосереджено мовчали під сімдесятип'ятиватним сонцем, схожим на козяче око. Неможливо позбутися марних спогадів, бо вони нашаровуються, накипають, наростають на пам'яті, наче бурульки в печері, доки не затремтить вона під їх тягарем. Пам'ять була, немов телефонний кабель, де розмови течуть незалежно одна від одної, але коли їх збирається забагато, вони наповзають слово на слово, переплутуються. Так і я вже не вмію розділити чужих речей від своїх та визначити, де закінчуються чужі надії та біль, і починаються свої власні. Я поворушив аркуші списаного паперу. Дивно, лежали на колінах слова, саме того вечора, подаровані Василеві.